Mwaka 2007, Burianguru peke yake alifukuza wafanyakazi 1511. tatu ilifukuza wafanyakazi takriban 400. Mwaka nne ikafukuza wafanyakazi hamsini. Mwaka jana peke yake imefukuza wafanyakazi 1000. Wafanya mwezi wa sita mpaka wa saba ilifanya retrenchment ya watu 240. Mwezi wa kumi, kuelekea mwezi wa mbili imepunguza wafanyakazi hamsini.